Josh O'Gre A Szent Küldetés Ubult testvér álmot látott. Álmában egy ősi kolostor kertjében volt. Álmiakodva vette észre, hogy éppen egy repet locsolókannára próbál vitézkötést csomózni. A nap lassacskán már delelő járhatott, mert... Ubultestvér tulajdonképpen járatlan volt a vitézkötések locsolókandára történő csomózásában. Sem ő, sem a kötés nem vitézkedett eléggé, így a kanna továbbra is kötetlen maradt. A serény ám áldatlan munkálkodás közepette hirtelen elsötétült az ég. A felhők közül aranyló ragyogással ereszkedett le. Gábriel arkantyal. És már a felhő közüli ereszkedés közben így szólt hozzá. Figyeljék már egy ideje oda fentről, Jábor testvé. Mondd tulajdonképpen mely dolog az, amelyben oly serényen foglalatoskodál. Ubul zavarában a saját ujjaira hurkolta a basnit. A, a, a szent lélek sugallatára enyhet adókötéssel óhajtám illetni, eme sokat szenvedett blocsolókannát, válaszolta illő alázattal. Az arkangyal csak a fejét csóvalt. Kis ideig semmi egyéb nem történt. Ubul zavartan csomózgatott, Gábriel csóvált. Gábriel csóvált, Ubul zavartan csomózgatott. Az arkangyal unta meg előbb. Sehogyan sem megy esztenéket, te testvér. Hát ez bizony nem. Bizony, mondom néked én is, ez nem. Hubul dermet áhítattól túlfeszített gatyamadzagja ekkor feladta a további küzdelmet a fennmaradásért, és idegesen elpattant. Gábriel teljes pompájában csodálhatta meg a szerzetes reverendája alól lassabb bokára rogyó, Sokat tapasztalt, foltos klotta drágot. Az arkangyal tulajdonképpen az úr üzenetét hozta volna el Ubólnak, ám a látványtól hirtelen kedveszegetté vált, és gyors hozsannázás kíséretében eltűnt. Uból nem akart egy lecsúszott gatyában áldogálva egy összecsomózott, trepet locsolókannával egyedül maradni, Bezértünk ezért inkább felri a tábából. Valamivel később, még a hajnali áhítat közben is álma jelentésén tűnőtött. a hallgatta Félix atya álmos motyogását a bárja magasztalásáról, meg a angyali üdvözletről, amiből pár órája maga is külön mivel a vitézkötéseket már régóta útálta, és ki nem állhatta a repett locsolókannákat sem, senkivel nem osztotta meg, mi történt vele. Egészen délig egyedül hurcolta súlyos terhét. Ebéd után szugyókált egy kicsit, hát ha Gábriel mégis meggondolja magát, és visszatér. Nem tért. Ébredés után Ubul kénytelen volt önmagától jobb belátásra térni, és kihallgatást kért Zebulon apáttól. A rendfődök kegyesen fogadta, figyelmesen végighallgatta, majd szent révületbe esett, és aznap már nem is szólt senkihez. Tég az, hogy másnap és később sem Zebolodapátot ugyanis nemrég rendelték át a kolostorba a trappistáktól, bőbeszédőségi kicsapongás védsége miatt, mert 8 évi hallgatás után felkiáltott, amikor véletlenül az ujjára vágott egyet egy kalapáccsal. Negyednapra aztán az esti mise végeztével Ubul levelet talált az ágyán. A rend védőszentje, Szent oszbózis nyomására az apát úgy határozott, hogy ubulnak igét kell hirdetnie az egyszerű nép között. Egyben szent küldetést is kap. Az úr dicsőségére el kell sajátítania a helyes vitézkötés tudományát. Kegyes útján kísérje a rendfőnök és minden szentek áldása. Másnap megdelássák a reggelinél. Ámen. Hubul lelkét, szeretet, hitbuzgalom, és a vitézkötésekkel szembeni végtelen undor töltötte el. Hamar le is feküdt, hogy másnap jó korán elindulhasson a nép közé. Hajdal előtt ébredt. A testvérek még a celláig az igazak álmát, így ubul, küldetésén merengve egy maga a hideg és sötét folyosókon. Szíve áhítattal volt tele, gyomra a konyhából vacsora maradékokkal. Korom sötétben hagyta el a kolostort, és megindult az erdőn át a keskeny ösvényen. A nép közé vezető út első öt méterén átesett egy kukán. További négy perc múlva térdig süppett egy éjjel oda csempészet Káromkodott egyet, amiért azonnal öt hiszek egy penitenciát szabott ki magára, amitől aztán újra káromkodott, így még ötöt elmondott. Mindezek végeztével bűbbocsánat könyörgött szent oszbózishoz, és kérte, hogy mutassa meg már számára a helyes utat. Szent Oszbózis kegyesen meghallgatta könyörgéseit, hulló csillag villant át az égen, és a testvér hálás szívvel indult meg gyomában. Jó, hát a Szent ilyen korai órán még valószínűleg egy kicsit figyelmetlen lehetett, mert a szerzetes számára egyenesen a bozótosba vezető utat jelölte ki. Ubul az útmutatásnak megfelelően rendületlenül tört előre a nép közé. A kökénybokrok, családok és ajnövényzet között haladva, lelkében béke, Szebe előtt a szent küldetést lebeget. Nebiatt aztán nem is vette észre időben azt a gyanútlanul alvó vaddisznót, amire rá is lépett. Az felugorba a vadul belegabajodott egy csipkebokorba, ubból pedig menekülőre fogta a dolgot. Mindketten serénycsörtetésbe fogtak az erdőszélén lévő busz megálló felé. Szent Ozmózis azért erőstelhette magát, mert pártfogoltja mellé állt. A disznó ismert egy rövidebb utat, és hamarabb leért, csak hogy a nagy lendülettől, majdnem belerohant az éppen beálló autóbuszba. Vészfékezett egyet, majd méldatlankodva megfordult, és visszaballagott a vackára. Ubul, később érkezve szintén elkerülte a közvetlen ütközést. Egy ideig dörömbölt a már bezárt ajtókon, majd a pirkadatba eső vaddisznó után nézve felcihelődött a járműre, miközben a busz már nagy rándulással meg is indult a célja felé. Ubul kicsivel később, meg akarta kérdezni a buszvezetőt, hogy hát most tulajdonképpen ők hová is mennek. A Ajámbor szerzetes most megtapasztalhatta, hogy Isten útjai mennyire kifürkészhetetlenek. A sofőr ugyanis semmit sem hallotta mellette harsogó rádiótól. Hubul nem akarta túl ordibálni a csutyom rádió. Ne dögöljj igen, humoros reggeli műsorát. Hát, megpróbálta ugyan, de nem sikerült. A dobálódzó fedélzeten átkapaszkodva elért a busz hátuljában összezúfolódott baroknyi maroknyi utastárs közé. A jó pár diákot, anyukát, meg anyókát és álmos munkást elnézve... Azonnal felette minden megpróbáltatását, és szívét melegség töltötte el. Küldetése ím beteljesedett. Itt a nép! A felkelő nap első fényeinél boldog mosolyjal kezdett bele szent oszbózis életének és tanításainak hirdetésébe. Az Úr Feltétlen Dicsőségére Az Úr Feltétlen Dicsősége kerek nyolc másodpercig tartott, ekkor ugyanis a nép közbeszólt. Fogja már be a pofáját, mert nem hallom magától a híreket. <síns> Maga tényleg, ha agassa a szóart. De egy paraszt lehet maga hajjal. Hallgatnám, de most már magától se lehet. Egyébként meg paraszt az öreg a pcsend legyen már. Mit mondtak? Valami buzi vagy-e, vazesztje, pehusszárok ellentüntetést akartak valami ellen, de valamitől forró fogadták őket, és leégtek. Utána meg, a... Télen? De kérem, szeretett testvéreim... Kussoljál Na, hát akkor leszáll a következőnél, fiatalember! Á, nem, még repkedek egy kicsit. Micsoda egy szempelen... Bezzek az én időmben, akkor a... Jézus, Mariska, ne! Mindjárt rázendít a múmia! Na de, testvérem, az Úr szent nevét... Na, már csak ez ide! Lebegjen előttetek szent ozmózis vértanúsága, aki a... Ak nyom már meg azt a gombot! Ez a hülye a végéből még meg sem fog állni! Az öregasszony a húzigállós kézikocsiával már régen az ajtóig verekedte magát, és elfoglalt őrhelyén úgy állt, mint a pompei katona. Most diadalmasan mutogatta, hogy ő már régen jelzett. Mere? Megnyugodtak. Anyu! Mit mondott a bácsi? Szent, micsoda? Ne is figyelj rá, Fülöpke, biztos valami bolond. Manapság lassan már más sincs. Bácsi, te egy bolond vagy? Gyermekem, én ugul atya vagyok. Nem bolond ez, hanem részeg. Fúj, disznó! Ilyen korán reggel sem bírja megállni. Na de, testvérem, testvére, te neked a lipicai csődör. <gül> Ennek? Na, azt nem hinném? Nem ségyelni magát, maga szégyendelen, fruska. Na, hát, akkor most mi van? Akkor most összeverték -e őket? Mindjárt magát fogják, ha nem fogja be végre a pofáját. A busz egy hatalmas kátyúba futva nagyot dobott a hátsó felén. A matróna hihetetlen reflexzel polipként a korlátra, de a hozigálós kiskocsi nagy évben elrepült. Páran természetesen rögtön elfordultak. A többiek meg vigyorogva nézték, ahogy upult testvér a továbbra is epilepsziás rohanban szenvedő járműben akrobata mutatványokkal igyekszik begyűjteni a kis kézikocsit. Amikor végre odaadta azt a mamának, az dühöd bizalmatlansággal mered rá. Remélem, nem szedett ki közben valamit belőle? De hát néni kell, hát. Én szerzetes vagyok. Lénike, hát még jó, hogy nem nyany! Mi csodal egy ami Amiféle egy szerzett magam, menel -e inkább dolgozni! A buz rendőrötlenül döcögött előre, a vidám társadás! Rendületlenül folytatódott. tehát persze, minden jónak vége szakad egyszer. Végre rákanyarodtak a részkovács halvai állomásra, ahol körjáratrévén a busz majd egyszer visszaindul oda, ahonél jött. A maradék lekászálódó utazóközönség elégedette nyugtázta, hogy így télderekán milyen jól is esik egy kis. Papra borgó. A sofőr bezárta az ajtókat, és a duruzolását hallgatva a kényelmesen ráfeküdt a kormányra. A szemközti fák alatt két kutya a pidegre való tekintette gyorsított ütemben üzekedett. Egy közeli szemetes tetejéről avas popkorn drágicáló patkány szurkolt nekik. A járda szegény mellett fél zacskónyi keksz búslakodott. Odébb két eldobott nejlózacskót és egy üres sörös doboz gurigált a szél. Egy tábla mindenkivel közölte, hogy a megálló öt méteres körzetében tilos a dohányzás. Bár hát a szöveget nem volt könnyű elolvasni, mert az utasok ezen szokták elnyomni a csikkeket. Ubult testvér! csüggetten nézett körbe, de a nép már régen elsietett a dolgára. A szerzetes úgy döntött, hogy a nép után megy. Találomra elindult az egyik utcán. Távolabb egy kis szatócsüzlet kirakatán csillant meg a fény. Mubul amúgy is megéhezett már, így aztán a bolt felé vette az irányt. Pár lépés után Meglátta, hogy az úttesten egy óriási olajos folt égtelenkedik. Fejét csóvágatva körbenézett, majd egy ablak mellett meglátott egy falnak támasztott sebrőt. Elvette, és a fák alól némi földet rugdosott a foltra, majd addig csutakolta, amíg a sár nagyjából felitatta a gázolajat. Rendet rakva... Elégedetten támasztotta vissza az enyhén bűzlő söprűt, majd tovább sétált a bolt felé. Bent, vett két kiflit, majd szent megfelelően megkérdezte, van-e itt valahol vitézkötés készítő? Az eladó tikkmánygödrösi ingázó volt, így hát a bolton és a buszmegállón kívül sajnos itt nem ismert semmit de azért belemelegettek a társalgásba. A szerzetes a vitézkötésekről is gyermekkora a legrosszabb jelmezbájáról beszélt. majd aztán igét is próbált hirdetni, mire kizamarták. testvér kiflieit bajszolgatva, ismét elindult az ismeretlebbe. A következő sarkon... Összefutott egy bicikliétóló idősebb bácsival, akit rögtön meg is szólított: Adjon Isten, öreg apám! Magának is! De én nem öregapám vagyok! Az én nevem Pistabácsi! Az enyém pedig Ubul atya. Nem láttam még erre felé? Hát mi a van? A jó vitézkötés készítését szeretném megtanulni. Nem ismer itt valakit, aki ért hozzá? má hogy ne ismernék? Nem messze innen lakik a borcsa Ő készíti messze földön a legjobb vitézkötéseket. Ó, szent ozmózis, hát mégsem hagytál el engem. Mondja a kedves Pista bácsi, nem mutatna be annak a borcsa nénének? Egy nagy durranásra, hirtelen mindketten felkapták a fejüket. Pár pillanat múlva egy rángatódzó seprűn egy égtelenül káromkodó vén bagya közeledett, majd repült el a fejük felett. Uból testvér arcából kifutott a vér. Keresztet vetett gyorsan, és tátott szájjal bámult a lángoló végű, füstött pöfögve távolodók seprű után. Pista bácsi beleszimatolt a levegőbe. – Helyne ez a borcsa nény, hogy sohasem képes rendbe tartani a söprűjét. – Ő lenne az, akit a vitézkötésre mondott. Hát. De látta ezt maga, Pistabácsi? Hát ez a vénasszony egy seprűn repült? A persze, hogy láttam. Mégis mi másan utazna egy boszorkány? Hubult testvér egyre fehérebb lett. Megrendülten kérdezte. E -egy, egy boszorkány. Az hát, egészen megszoktuk már őket, élnek el elé páron, de nincs velük sok baj. Na viszont ez a borcsa néne, hogy mit művét azzal a szegény seprűve. Ubul elhaló hangon vallotta be, hogy hát valószínűleg ő tehet a dologról, mert hát nemrég foltot söpölt fel az úttestről. Pista bácsi lással dorgálta. Látja, testvér úr, nem szabad ám csak úgy üdre nyakra, idegen söprűkkel sepregetni. A végén még baleset is lehet a dologból. A szegény borcsa nem most mehet vissza a szervízbe, pedig alig egy hónapja csináltatott új műszaki virgát. Én ilyesmire álmomban sem gondoltam. Ó, hát legközelebb majd legyen óvatosabb. Látja, most már nem lenne jó ötlet előjönni a vitézkötésekkel. Na, viszont látásra. Megyek, hát hamarad még pár kifli a bódban. Kérem, Pista bácsi, mondja majd meg neki, hogy Végtelenül sajnálom, az Úr áldását kérem majd rá. Egy boszorkányra! Micsoda egy ötlet! Azzal Pista bácsi a fejét csóválva elbiciklizett a bolt felé. Uból testvér, teljesen összezavarodott. A földhöz vágta a kifli csücsköt, és káromkodott egyet. Mám azonnal húsz hiszek egyet rót ki magára penitenciaként. Ma mi miatt ismét káromkodott? Hát ez jó fél percig így folytatódott. A száz huszadi kirót hiszek egy nél végre, ész megkapott, és csüggetten elindult a busz megálló felé. A busz természetesen már elment az esetleges következő járatról az világon semmi sem tájékoztatott. Ubul, már csak legyintett, és elindult gyalog az országút felé. Hosszú, hosszú ideig a kirót, és menet közben egyre csak szaporodó penitenciáit mormolta. Na, csügetsége, lassan haraggá, majd a... Rengeteg hizek egy miatt végül konok önsajnálattá változott. Késő estére ért el a kolostorba vezető ösvénybusz megállójáig. A sötétségben az ösvénynyel sem foglalkozva ésmét átcsörtetett a bozótoson. Régi ismerősként rámordult a magorva és depressziós szerzetes látványától, Rémülte hátrább húzódó vaddisznóra, átgázolt a sithalmon, belerúgott egyet a felborult kukába, és döngyögve beoldalgott a kolostor kapuján. Természetesen már mindenki aludt, így ismét egyedül kóborult a hideg és sötét folyosókon. A konyhából elhozott némi vacsorabaradékokkal a kezében, vissza óvakodott a cellájába, és lefeküdt. Micsoda egy nap! A népnek legfeljebb, ha igekötőket tudott hirdetni. Látott egy igazi boszorkányt, és Vitézkötések tudományának elsajátításáról a történtek után már szó sem lehet. A szent küldetés totális kudarccal végződött, még csak jelentéktelen módon enyhített az a tény, hogy végtére is tönkretett egy boszorkányseprűt, bár azt is csak véletlenül. Írtelen eszébe jutott az álma Gábriel arkandja jelenésével, és már elaludni sem Ó, szent Ozmózis, segíts meg! Mit fog szólni ehhez másnap a Zebulon apát?